Eta futbolko emaitzak ere aipatuko ditugu. Baztanbide Asaldeko futbol talde nagusien asteburuko emaitzak hain zuzen ere hasteko Gipuzkoako ligan betigazteko Ohoezko regional mailako emakumeek Bietabuchira basizuten etxean, Mastegin Hernani B taldearen kontrapasadaen asteburuko Porro talde batera utzi, eta berriz ere 3 batzeko gai izan ziren lesakarrak. Ainara Otzeteko bigarren entrenatzailea kontatu du dugu, "Nola joantzen? Neurketa." Pues asteburu honetan jokatu dugu Hernanin kontra, kurezelaian posbetive pues, zara ez dago partido horrixik, ba genekin izango partido horrixa, ta genekin inbarko zela sieratik partido on bat pos pues, eramiteko eta bueno, lehenengo saioegia da pos pues, hasierako 15 20 minutu pos pues, kosta zitzaigula, ez? Eh ezgenu lortzen baloia guri izatia beraiek ere hasiziren intentsitate handiaekin eta pos pues, gurezelaien jokatzen, egia de tutela minikiten, bueno, pos pues, hortze on pizko balantza, ez? Orduan, bueno, gero ja hobetu genun, eh, ritmo bere bai pozgia ja, segi niokatzen bezala, Bizkarraren mieginez, bandatatik haietuz, eta hor, haietu e, zen gure lehenengola, leiraristegi ja sozula baloia area area kanpun eta hortikan pues e, lortuzun pues 8a gola porterengaintikan, golpolitegiarran, ta bueno, pues lortu genun azkenin posmarkagailun baita dantzeneti joatia eta deskanso ditueltan pos el buruazen berdinak egitzia lan berdin egite ze baguneekin despiste edo edozein fallo ke zula baita beraien gola ze beraiek pos, bueno, e, normala den bezala bigarren zati ateko ziren pos deus galtzekori gabe bai eh bila, puntun bila ordun orreri kontraiteko pos bihergenen gukere segitu maila ematen eta bueno eh bigarren zatia joantzen igual izan genitun egia da e, aukera garbi batzuk alaro por riesgo un sorteo de ikizan sartzeko minoia 10 minuto falta zirenikan pues beraien portera txutatuzun eta reboteekin leirek leirek ez etxe garai ez sartuzun gola ordun pues bueno ja eginen bitautz ta horrek horrek ematen dizu ja bertze bertzela puntu bat ta bueno pues, astetara begira pues, heldu eh, direla dire la pues, eskatuko dutenak exigentzia puntu bat gehioz, askerin heldu dire pues tablan gotin dauden ekipuk Mino guanogu segituko du guainarteko lanakin, gure maila ematen eta pues, ekipo yeri kontraiten saiatzen beti bezala. Beti gazteko hor regional mailako maiako gizonezko bana berdin du zuten, igandean deban amaikak bataldearen kontragibeletik joan ziren lesakarrak aurkariak gola sartu zuenetik eta azken minutuan partidua berdintzea lortu zuten. Honela, jadiar eskabuesen trenatzaileak adieraziduen moduan, baliagarria izan zen etxera bueltan ekarri zuten puntua puntu hona gila erran e, ikusita gainere genien bat nola joak gineen amaikaguaten kontrako partioa jokatzera e, bajaunitzekin den dentara amase jokalari ginen e, bus juenilekin oitako jokalari batzuk ukituak eta gila kontestu haitz zaian joak gineen e, arerio direktu baten kontra Eta egitarran bueno, planteamendu izan zen Piskot Iguen well Defensioa godo, oh, oh, ez? Eh? Bost Defensioak inata ginen Eta egitarran ongi atezen e, planteamendua Asi bai, lehen bizko amauz minutu eko zitzaigula Piskot martxartzia Mignon bein hartu eta ongi asentatu ginen zelaian gehienak gu izan gineoan urbiltzen, gure akasbatin beraiek lehenbizko gola sartu zuten eta hor bai pixko dudak hasi ziren, minu, no, berriro martxan, martxan jarri eta zeituen enpatia lortu genuen zabalak sartuzun banakoa, eta deskansora banakukin joan ginen, barenekin empatia etzela bat egin txarra Azkenik gura azpigin dauden, e, etxoaik dira. Hain e, gaine etxetik hanpo puntuk onak dira. Eta, bueno, bigarrentzatian etzen hau nitzik pasa bi aldeetatik. poste batez intzon, e, tiro batetik. E, bueno, etzen gehi hori pasa, eta, bueno, empatia ona, eta, bueno, ari horrengo hastien itxin irut puntu luartzen txugun, eta empatea ontzat ematen dagoen. E, regional mailako gure txokoak berriz porrota jaso zuen Lazkaoren kontra matzadan. 2 eta 4 galdu zuten beratarrek eta sailkapeneko lidergotza ere Lazkaoren eskutan utzi dute orain alere, oraindik igoera lortzeko aukera kirekiak daude. Demoraldeko bigarren fase honen erdian daude momentu honetan zazpi partidu jokatuta eta bertze 7 jokatzeko eta beratarrak beraz itxaropentsu daude lanean segitu eta garaipenak batzeko. Ganesh Zubietaren entrenatzailea Baru matean jokatu benun nintxiaan kontra, berdin duak inela saikapenia lehenengo eta bigarrena, eta, bueno, zin izan genuen partidurik irauzi dez. E, bita lau gelditu ginen, e, naiz eta lortu genun lehenengo zatidean bi aldiz aurreti jartzia markagai joan, e, biko berdin ketarekin joan ginen atxeden aldira, eta bigarrean zatidean, ba, beraiek bi asmatu zuten, e, guk ez genuen asmatu, urbil bai egon ginen, e, ez momentu ahuniztan, baina Baina aukeraren bat bai izan genuen e, gola sartzeko zen izan, du, zen izan du genuen txartu eta bita lau galdu genuen ez. Hor bueno, segitzen dugu borrokan, e, lehenengoa irupuntura dago, e, bigarrena bipuntura, hor gaude irupuntutan gaude e, bostalde sartuak, eta, bueno, borroka segitu berra, horrengo gaztian trintxerrepen kontra dugu, e, bigarre zailkatu dagoen orain eta ba, ber, beraien zaraian irabazten dugun, eta Ja, baztenko txampa e, tinko eusten dugunez, hor goian egoteko eta saiatzeko... Ba, maia zigotzen. Eta Nafarroko ligan, bale maia autonomikoko baztanek bi eta galdu zuen Rotsapearen kontrapasaden larun batean. Elkapeneko liderra da Rotsapea, eta horre bueno, ba, ikusi zen, e, aipatua ziguten, e, partidu horrek gogortasuna izanen zuela, eta horrelaxea izan zen. Hala ere, bi eta bateko markagalua ba, onzat, ematen du, Iban Romo entrenatzaileak, ez da, Iban? Bueno, onzat, on, on, on, onzat, baina, bueno, e... <risa> Baina <risa> eh, orperia mangenuela, eh, partidunaren genuen, neiz eta lehenengo minutu eta berraia golazartu, eh, pena bat, baina mangenuen, eh, orperia esu, esu, esu el, el partidura, eta, bueno, izan genuen burokoazioa, eta unigaren genuen, baina, bueno, eh, begaren satiaz izen, empatea lortu genuen, eta pena izan zen, ba, urrengo minutuan berraia er eh dejarrengola sartu bueno, berri, eta berriz ba controlar eta Zetu egin nin nazionalarte eta bueno eta ezin dizu ni baina bueno, bueno partidua una de Nuen Esta sensación con izan que pena va, bueno, eh punto a que se castea, punto duda, muchiénes igual, ustedes izan, uh -huh. izan genuen gure gure eta ez es, es denzu hartu baina bueno, eh urrengo partido da ta, ta berriz eh borro kara, borro kara aipatu duzu e, bueno, ba, bere ekasi zirela irabazte baina zuek ere bueno, berdintzeko gai izan zitela eta gero ez berriz ere baparti hori galtzea e, penatu dut ba, aipatu duzu uste duzuela merez izan zen utela pixka bat gehiago eta sensazio hori ere izan zenuten momenturen batean ez bagian berdin eta posible zela edo zergatik ez ba irabaztea ere ez. Baiz ren baitaira ikusi erruuen beaiek ez ongi jolazten, ziren ongi jolasten inkomoda ziuden eta azkenen bagu e, gure partidua egen eta ongi baloi akitzen ez zuten baloia ez zuten ez zuten joku egiten du osozongi landu genuen partidua eta azkenen ba, bueno, e, pena izan zen ba hori e, puntu bat gutxiez ba, esatetzea. Bueno, e, Selkapeneko lidera da, e, Rotsapea, eta hori ere ikusi izanen zen, pensatzen duzelaianez, bueno, bazkenean guztiak dira zailak, kategoria honetan ere, baino, bueno, bazkenean sasoi honean dagoen taldea uten hain zinean, eta, eta, bueno, hori ere nabaritu izanen zen. Bai, gainera bere kampuan nozun dartsua daude, mm -hmm. eta azkenean, bueno, eh, kampo berezio da, pizkala txikiago eh baloiraz konotasen duena, baina, bueno, saitu bini gure hokuag riten eh minutu batetan taskotan lortu genuen eta bueno, pena esaten dugun bezala, ba pena da hori, la ba, resultado ez de sisatea. <gül> Ala ere sensazio ona izan zenituzten, eta bueno ba hori ere garrantzitsua da, eh e, aste hontan bueno ba lan egiteko berriz ere eta elduen asteburuko partiduari aurre giteko ere, ba izan zenituzten ituzten sensazio horiek zelaian eta ikusi zenuten baioko ona erakutsi zenutela, hori ere bueno garrantzitsua da, eh e, naiz eta porrota jaso, ba, hori ere sensazio hori ere edukitzea. Bai, hori os, oso garrantzitsua, ez da berdintxua galtzea lau eta hauz lideraren kontra, eta hmm. eman haurperia eta, bueno, beharren defensa erritea, edo haurperia eman, e, gora joatea, eta e, zaiatzea irabazkean gut partidua, eta sensazio hori sensazio horik, ba, hueto izatean dira galtzen duzunean, batez ere. Hmm. Gainera, bueno, aste buruan eta nere, bertze partidu garrantzitsua bat izanen duzu sailkapeneko eh? elkapeneko kontra uste dutez? Bai, orain daukagu egutegi pizka bat e, zailago, baina mm -hmm. bueno, e, denekin kolastu bar dugu gure indartsua gaude eta zailetuko gara ba, gure jendearen aurrean ba, irupunto barri lortzea eta hor jarraitzea. eta Zailetzea ekipua gaztea dela eta ikastenari dela eta jarraitzea eta ikasi egin bar dugu asko. <laughs> Eberki banba, mille esker e, berriz ere gurekin izateagatik, hau e, kontatzagatik eta noski ba berriz ere, suerte on, e, eldu den asteurari begira eta animo, ba gelditzen zaizuen deportiva leko satie hau alik eta hobekien egiteko eta eta bueno, zuen indarra ere erakusteko. Ba mille eskerri ban. Vale, mille esker. Azkenik preferente mailako donesteekk garaaipen askuratu zuen, gande arratsalean indakidart zelaian lau eta bi irabazi zuten Donestebarrek aibarest taldeen kontra, Erritmoa hartzea, kosta egin egon, etxeko tadeari, baina behin golak sartzen nasita, lau eta utxeko marka, joerdi etxizuen zuen Estebek emaitza hori lortuta, jokoaren erritmoa berriz ere, jeitsi zen eta horrela, aibaresek bigol sartzeko aukera aprobetsatu zuen, alere Don Estebek etzuen arriskurik izan eta garaipena etxean geldi duzen. Joel Gil, bigarren entrenatzaileak kontatu dugu, nola joan zen neurketa. Igan dien jokatuko ongi joan zen, Garaipen, garrantzitsu eta, bueno, merezieteko garaipen alortu genuen. Lau eta bi irautzikin nioen Ibareseri, eta irupunto bekin borrokan jarraitzen dugu, bosgarren postu jartzen gara, eta guainelu diren asteok garrantzitsuko izaten dire, helburutik hurbilgo egon alizateko. Aibarese nahurka jokatzen den partide guzti nahiko gogorrak izaten dire, Aibaresek joku zuzen nahi hartzen du beti en partido guztietan eta horreik kontrainen genion ez genuen jokuz duzen hori jolastu nahi eta nik guzte hor bastante sufritu zutela bai egia da lehenengo minutotan e, ritmo gutxiko partidua zela eta hor ez genuen gustora eta bai lehenengo amar minutotan aukara bakarra izan ziren bitalentzat hal ere mine hundien genuen mandatan mine hundien genuen erditik eta hogeita segarra minutu, minutu gutxiko txibetzi baina erditik filtratuzun hase bat zentral tardetik eta enaitzek bat eta xekoa jarri zun. Bertzi aukeaalde bat izan genuen HCLD joan zintik eta bat batta joan ginen. Ongi ginen zelaian gatuk, gusttura ginen joku politika usten eginen eta igarren zati berdin erraitune genuen. Bigarren zatin engo zatin bino nobes hartu ginen, gustturaak ginen zelaian, ikustentzen taldiago osatztzen naizela bere jokukin, eta berrogeita mazazpi garre minutun jokaldi onbatintagero, baloi bat hilagelituzen gure arean, eta jabak bi eta hutxekoa jarri zuen, definizio batekin. Lan jarraitu genuen, alaketakien hasi ginen, eta amar minutotan, falta bat gure alde, jabak bere bigarrena, eta taldearen irut-autxekoa jarri zuen. Taldi berdin jarraitu zuen, etzun pauso bat atzera eman, Ongi ginen zelaian, ez ginen sufritzen ari eta xabin bertzei jokaldi individuolo batekin lau eta utxekoa jarri genuen. Guainik partioniz geliten zen eta egia da lau utxeko markagaiukin partion ritmoa unitz bajatu zela e, bueno, Aibaresek partioa galdutzen ez alamaten zun eta etxilen gauzak pasatu, bukara arte markagaiua ola jarraituzun eta bai da, laro gaitasegarre minutun, deskuentun sartu antzintik, e, aibaresek lau eta bateko jarrizun eta behin deskuentun ginela, korre batetik aibaresek lau eta bikoa jarrizun. Azken, hamar minutuk ez ziren nahi bezalkuk izan, egia da partidoko ritmoa unitz bajatu zela, intensiadea unitz bajatu zela, bitaldik ja, bueno, partioa bukaz duzaten batzen zutela bineon bai da jokalde hori pixkot ernego bilberra garela, gol horiek ezen kajatzeko bineo, bueno, laro gaita bost minuto agitzonak izan ziren tal dintzat eta taldik intzikunak e, aiz gara helenengo minutotik. partido txukuna eta serioa inta eta, bueno, hau da bidia eta guain elu zezkigu bueno, bi haste nahiko gogorrak hortzik honetan jokatuko dugu burladan, burladezen aurka, liderren aurka, eta segidan azte santuz hartuan zintik, astizkenin beti kasean hon aurka e, bigarren klasifikatua. Orduan, azte ona, eta bueno, gogoz hartuko dugun astia, ilusiukin, eta gara epena milainoan gara, eta bueno, e, elburua el garrila kinta zein den.